Evangelium podle sv. Lukáše Kapitola 1. Poněvadž mnozí usilovali sepsati pořádně vypravování těch věcí, kteréž u nás jisté jsou, jakž nám vydali ti, kteříž od počátku sami viděli a služebníci toho slova byli. Vidělo se i mě, kterýž jsem toho všeho pravé povědomnosti z gruntu bedlivě došel, Tobě o tom pořádně vypsati, výborný teofile. Aby zvěděl jistotu těch věcí, jimž jsi vyučován. Byl za dnu Herodesa krále Judského kněz nějaký jménem Zachariáš, třídy Abiášovi a manželka jeho dcer Aronovi a jméno její Alžběta. Byli pak oba spravedliví před obličejem božím, chodí se ve všech přikázáních a spravedlnostech páně bez ohony. A neměli plodu, protože Alžběta byla neplodná a oba se byli zestarali ve dnech svých. I stalo se, když on úřad kněžský konal v pořádku třídy své před Bohem, že vedle obličeje úřadu kněžského losnaň přišel aby položil zápal Vejda do chrámu páně. A všecko množství bylo v ně modlíce se v hodinu zápalu. Tedy ukázal se jemu anděl páně stoje na pravé straně oltáře zápalu. A uzřev jej Zachariáš, zestrašil se a bázeň připadla na něj. I řekl jemu anděl, neboj se, Zachariáši, neboť jest uslyšána modlitba tvá a Alžběta, manželka tvá, porodí tobě syna a nazveš jméno jeho Jan. Z čehož budeš mít i radost a veselé a mnozí se z jeho narození budou radovati. Bude zajisté veliký před obličejem páně, a vína i nápoje opojného nebude pítí, a duchem svatým bude naplněn hned od života matky své. A mnohé z synů izraelských obrátí ku pánu bohu dějí. Neboť on předejde před obličejem jeho v duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nevěřících k opatrnosti spravedlivých, aby postavil pánu lid hotový. I řekl Zachariáš andělu, počemž to poznám, nebo já starý jsem a manželka má starala se ve dnech svých. I odpověděv anděl řekl jemu, jáť jsem Gabriel, který stojím před obličejem božím a poslán jsem, abych mluvil s tebou a tyto věci veselé tobě zvěstoval. A aj budeš němý a nebudeš moci mluvit ti až do dne, kterém se tyto věci stanou, protože jsi neuvěřil řečem mým, Kteréž se naplní časem svým. Lid pak očekával Zachariáše a divili se, že on tak prodléval v chrámě. Vyšet pak nemohl mluvit i k nim. I srozuměli, že vidění viděl v chrámě, nebo on návěští jim dával a zůstal němý. I stalo se, když se vyplnili nové konání úřadu jeho, odšel do domu svého. A po těch dnech počala Alžby ta manželka jeho a tajila se za pět měsíců škoucí že tak mi učinil pán ve dnech v nich zezřel, aby odjal mé pohanění mezi lidmi. V měsíci pak šestém poslán jest anděl Gabriel od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazaret, ku panně zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Jozef, z domu Davidova a jméno panny Maria. I všetkni anděl dí, zdráva buď milosti obdařená, pán s tebou, požehnaná i mezi ženami. Ona pak u ho, zarmoutila se nad řečí jeho a myslila, jaké by to bylo pozdravení. I řekl jí anděl, neboj se, Maria, neboj si nalezla milost u Boha a počneš v životě a porodíš syna a nazveš jméno jeho Ježíš. Ten ti bude veliký a syn nejvyššího ti bude a dá tě mu pán Bůh v stolici Davida otce jeho. A králova ti bude v domě Jákobově navěky a království jeho nebude konce. I řekla Maria Angelu, která se to stane, poněvad já muže nepoznávám. A odpovědě v Anděl řekl jí, Duch svatý zestoupí v tě, a moc nejvyššího zastíní tobě. A protož i to, což se z tebe svatého narodí, v bude syn boží. A aj Alžběta, přítelkyně tvá, je ona počala syna v starosti své, a tento jezdí šestý měsíc, kteráž slouhla neplodná. Neboť nebude nemožné u Boha žádné slovo. I řekla Maria, Aj děvka páně, staniš mi se podle slova tvého. I odešel od ní anděl. Tedy povstavší Maria v těch dnech odešla na hory s chvátáním do města Judova. I vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžběty. I stalo se, jakž uslyšela Alžběta pozdravení Marie, splésalo nemluvňátko v životě jejím a naplněna je s duchem svatým Alžběta. I zvolala hlasem velikým a řekla, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého. A odkud mi to, aby přišla matka pána mého ke mně? Nebo a jak se stal hlas pozdravení tvého v uších mých, splésalo radostně nemluvňátko v životě mém. A blahoslavená, kteráž uvěřila, neboť dokonány budou ty věci, které jsou pověděny ode Pána. Tedy řekla Maria, velebí duše má hospodina, a veselí se duch můj v Bohu spasiteli svém, že vzležel na ponížení děvky své, nebo aj od této chvíle blahoslavy nebudou všichni národové. Neboť mi učinil veliké věci ten, kterýž mocný jest a svaté jméno jeho, a jehož milosedenství od pokolení až do pokolení bojícím se jeho. Dokázal moci ramenem svým, rozptýlil pyšné myšlením srdce jejich. Házel mocné ze stolic a povýšil ponížených. Lačné nakrmil dobrými věcmi a bohaté pustil prázdné. Přijel Izraele služebníka svého, bych pamětliv na milosedenství jakož mluvil otcům našim Abrahamovi a semení jeho navěky. I zůstala Maria s ní asi za tři měsíce a navrátila se do domu svého. dítě pak naplnil se čas, aby porodila, i porodila syna a uslyšeli sousedé a přáteli její, že hospodin veliké učinil s ní milosedenství své i radovali se spolu s ní. Stalo se pak v den osmý, přišli obřezovati dítěte a nazvali jej jménem otce jeho Zachariášem. Ale odpovědě všim, matka jeho řekla, nikoli, ale slouti bude Jan. I řekli jí, však žádného není v rodu tvém, kterýž by sloul jménem tím. I dávali návěští otci jeho, jak by ho chtěl nazývati. A on požádav destičky napsal ška, Jan jest jméno jeho. I divili se všichni. A hned otevřela se ústa jeho a jazyk jeho i mluvil velebě Boha. Kdy přišla báze na všechny sousedy jejich a po všech horách judských rozhlásena jsou všetka ta slova. A všichni, kteříž o tom slyšeli, skládali to v srdci svém škouce. Jaké dítě toto bude? A ruka páně byla za ním. Zachariáš pak otec jeho naplněn je s dukem svatým a prorokovala ška. Požehnaný pán Bůh Izraelský, že navštívil a učinil vykoupení lidu svému. A vyzdvihl nám roh spasení v domě Davida, služebníka svého, jakož mluvil skrze ústa proroků svých svatých, kteříž byli od věku. O vysvobození z nepřátel našich a z ruky všech, kteříž nás nenáviděli, aby učinil milosadenství s otci našimi a rozpomenul se na smlouvu svou svatou, na přísahu, kterouž přisáhl Abrahamovi oci našemu, že nám to dá, abychom bez strachu z ruky nepřátelstvých soudce vysvobození sloužili jemu, svatosti a spravedlnosti před obličejem jeho po všechny dny života svého. Ty pak, dítě, prorokem nejvyššího slouti budeš, nebo předejdeš před tváří páně připravovati cesty jeho, aby dáno bylo umění spasitelné lidu jeho, na odpuštění hříchů jejich. Skrze střeva milosrdenství Boha našeho, v nichž navštívil nás vyšet z výsosti, aby se ukázal sedícím v temnostech a stínu smrti k spravení noch našich na cestu pokoje. Dítě pak rostlo a posilovalo se v duchu a bylo na poušti až do dne zjevení svého lidu izraelskému.